Hej allihopa och hälsningar från Skottland. Hej hej! Imorgon så är det internationella kvinnodagen. 8 uh -huh. uh -huh. 8 mars och samtidigt så är det en av min kompisars födelsedag. Grattis! <laughs> <laughs> <That> <laughs> så vi tänkte att dagen till är så ska vi diskutera leksaker, barnleksaker och just flick- och bojkleksaker allt det här. Because feminism. Ja, exakt. För att det är ju som sagt kvinnodagen. Så jag tänkte nu börja sådär med att vi kanske kort ska presentera oss igen. Jag heter Rebecca och kommer från Finland. Jag heter Amanda. Jag kommer från Göteborg. Och vi är båda 25 år gamla och har studerat tillsammans och är kompisar och flyttat till Edinburgh. Eller Edinburgh. Edinburgh. Till Skottland. Ja. Exakt, och första frågan jag tänkte ställa till dig Amanda Är att vad kommer du ihåg för leksaker från din barndom? Alltså vad lekte du med när du var barn? Alltså, ehm, jag älskade bara vid dockor Det var mitt bästa Jag stod liksom och dräglade över alla så här. De här dyra samlade dockorna i alla leksaksaffärer Som kostade jättemycket som jag aldrig fick <skratt> <skratt> Och eh, ja det var väl min favorit Och så lekte jag mycket med My Little Ponies Plasthästar eh, plast liksom. eh, Och min, så jag har en lilla syster Så vi delade mycket leksaker För hon är ganska nära mig i ålder Så att det var något mitt, mitt allra bästa Va, Vad lekte du med? Eh, jag lekte också med bara dockor och My Little Ponies och Best thing ever Och Legos och allt oh, det här. Lego. Ja. Kommer du ihåg Hade ni också så tjej- och kill-lego? Det här tycker jag är ju väldigt spännande. Jag kommer inte ihåg något sånt. Mm, vi hade först, alltså när man är skitliten då har man ju det här Lego Duplo som är så här big size. Jättestora plastlegor. Bitar. Gigantiska. Vi försöker demonstrera här hur stora de är men de är liksom stora. samma. Det är för små barn. Men sen när man blir lite äldre så finns det de här mini som man kunde bygga så här avancerade grejer med. De, små, de som gör ont som satan och gå på <laughs> om du råkar trampa på dem. Så här smålegor. Vi hade i alla fall... En typ, ja men typ när jag var kanske så sex, fem, sex år så släppte de liksom, jag har säkert funnits tidigare också, men typ lines med det Legot var typ rosa vitt och så hade det så här små hästar till legot och så kunde det bygga så här små hus och det var, jätte, alltså det var väldigt så här, detaljerade små blommor och skit. Du kunde så här, trycka fast på legot. Medan typ, allt det vanliga legot, eller killegot, var i, så här, Det var blått och vitt och rött och gult och eh, svart. Grott. Eh, och det var så här, för att kunna bygga så här, piratskepp och kolla rymdfarkoster och samma saker. Eh, men vi hade, vi hade ganska mycket stilegot. Kan man så jag minns hur jag hittade det för ett tag sedan hemma och henne för hon har allt Lego för att hon är unga nu och bara ballade det ut totalt jag kommer inte ihåg någonting sånt men jag kommer bara ihåg att jag hade en låda full med Legos eller såna en ämbare ah, ah, ja. och jag har en tvillingsbror som är då två minuter med yngre så vi delar mycket <laughs> Vi delar ju mycket leksaker tillsammans Så jag vet inte för det en Selig blandning av allt liksom Jag kommer ihåg just att mina specifikt mina leksaker var ju My Little Ponies Och det här allt det Som jag tyckte om då Och vad, hade, hade du någon favoritleksak? Alltså jag, Nej, alltså det var ju mina Barbie-dockor skulle jag säga Alltså jag tyckte jättemycket om böcker så det var, Men det är ju inga leksaker riktigt Men jag hade ju Jag hade fått någon sådär riktigt fin Barbie docka typ som som verkligen var så här original Barbie typ. Uh, istället för de här, så här billiga fake Barbie som man fick från Ica ibland. Um, och den var ju väldigt viktig. och sen hade vi mycket så här, jag hade mycket små grejer till mina barbie Barbiedockor. Jag hade ja, Barbie-bil och någon häst och några så här uh, typ köks Alltså jag hade ett helt jävla kök till mina varböcker. Det var så här kylskåp och spis och hela kitten. liksom Med upp typ så här, mini mini mini uh, glas. Jag hade något litet jävla mjölkpaket i det där kylskåpet också. Som var så här, allting är i små plastmed. Plast det var väl mitt bästa. Vad var det? Nu kommer jag inte ihåg någonting. Ingen <laughs> kommer inte ihåg att det ska ha någon favorit faktiskt. Uh, inte någon specifik i alla fall. Jag kommer bara ihåg att jag hade någon kudddjur men ja det men det är ja. gärna något sånt Kommer jag inte riktigt ihåg Precis. Jag, kan säga, jag vet till och med min syrras favorit hon är, Eller av alla leksaker Vet jag nog inte riktigt Men av Barbie-grejerna så hade hon en um, Hon hade någon in, För vi hade någon indisk Barbie-docka I vår samling av Barbie-dockor Som hon tyckte jättemycket om Tror jag det var Det var hennes favorit Det var ju Barbie generellt Ja då kommer, du ihåg, eller liksom, kommer du ihåg att någon stund då det var sådär att du insåg just att dina leksaker är flickleksaker? Jag vet, alltså jag vet vi, ja, vi pratade lite om det för, alltså förut innan vi började spela in här. Men nej men alltså inte inte sådär som jag kommer ihåg att så här, just det här tillfället så insåg jag att mina leksaker är, är specifikt för tjejer. Men vi fick ju alltid hämsa kataloger liksom typ ja I alla fall innan jul så fick man ju alltid En jättestor så leksakskatalog Så fick man sitta och pericka vilka leksaker man ville ha i julklapp Och den var ju alltid uppdelad i så här Tjej och kill Leksaker och Jag tror aldrig att jag tänkte att så här, men det här är typ sämre Eller bättre än någonting annat Men det var ju klart och tydligt att så här, Ja men de leksakerna som var för tjejer Det var ju bara så här små tjejer Som lekte med leksakerna på bilderna Och det var ju typ så här, Ja men dockor och så var det så här köksgrejer Och um, så hjälpa mamma och städa grejer typ det dammsugare i miniatyr typ. och så var det någon liten så blond eh, svensk unge som gick runt med den där på något golv någonstans liksom. och sen på nästa sida så var det så här as svärd och plastpistoler och så var det någon liten kille som lekte med det typ och så battade man att så här ja, men de där leksakerna är ju inte för mig även om jag tyckte att de kanske såg väldigt mycket roligare ut än dammsugare grejen. <laughs> Jag kommer också ihåg den här katalogen som man fick då. Ja, men jag, det är när du säger det så. Alltså jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så här, att jag kunde så här känna att men gud vad trist att inte så här, de här leksakerna är för mig. Mm. Det kommer jag ihåg. Alltså att jag bara, Men varför finns det ingen så här, ja inget vapen för mig typ? Um, men sen tyckte jag jättemycket om prinsessgrejer. Alltså jag var ju så här, jag satt ju och dreglade över de här små så plasttiarorna och plastskorna med så väskor och grejer till. Och så här alla prinsessklänningar. Man bara, oh my God, jag vill ha typ allihopa, jag vill fortfarande ha dem. <laughs> men, så det var, jag vet inte om jag upplevde att jag tyckte att det var så jättejobbigt då. Men det är ju också för att det var ju det man var så på med. Mm, det är det. På något sätt. Kanske man bara ser den ena grejen. Mm. Ja, jag kommer bara ihåg att liksom jag väldigt specifikt liksom blev behandlad annorlunda För jag hade ju mer tacksam situation just för att jag hade min bror där mm. Och då var det liksom vi hälsade på någon grannunge som var i sjukhus Det någon konstigt orsak men det var liksom det var någon liksom liten skada han hade Och sen kom vi dit och sen så hade farsan köpt det här sådana här tuggummi med sådana här bilder som man samlar, så vad det nu var. var. Mm. Och vi var båda två jag och min bror älskar Power Rangers det bästa. Det bästa! Så bra! Vi... Och då, då tog han fram så här det var någon så här tub typ, med massa klistermärken och tygummi med Power Rangers grejer och sen gav han liksom två stycken tubar med Power Rangers till pojkarna och sen gav till mig en liksom sån prinsessgrej och det var inte så ens liksom Disney, utan det var liksom just... Någon random hit på, liksom. Exakt, den här Made in China. Liksom, <laughs> riktigt så här dålig Disney. Liksom, då det inte ens, alltså en kopia, liksom. Och han ah. tänkte så men hon kommer inte att märka något. Och jag bara stod där och var sådär, varför får jag inte Power Rangers? Och han bara, vadå? Nej, men du tycker jag om prinsessor, typ. kommer jag ihåg? Det var någon sån här diskussion. Och jag bara, nej, men jag vill ha Power Rangers. <laughs> att hur ah. så skulle jag inte vilja ha det? Och han bara, nej, men du tycker ju om jag bara det makes no sense Ja. Och jag kommer ihåg att det var någon sån här Pocahontas ripoff som var på den För jag älskar Pocahontas Och sen var han sådär, ja oh, men här är ju din favorit Jag bara, men nej, jag tycker mer om Power Rangers Ja gud vad hemskt Så den kommer jag ihåg att det var såhär större Första liksom, just att nej men Du är inte som alla andra barn Rebecka Men liksom. <laughs> det var sjukt <laughs> Men det är sjukt för att det är så att Det är ju fortfarande exakt samma Alltså könsindelning på liksom. Det gör mig så provocerad För att det här kommer jag ihåg Alltså just nu så är jag väldigt nära för att Min, min syster son är, fyller sex Om en månad Och han liksom När han var typ tre Så det bästa han visste var att det var rosa och glitter För att det är så här... men det är helt fantastiskt men jag ska inte rosa och glitter Det är helt magiskt um, Men och att han så här, Men någon gång hade han ville leka med någonting på förskolan eller någon, någonting sånt där som var liksom typ väldigt så kodat som en tjejlek för att den var typ då så det. och så blev han alltså så blev det liksom en grej att så här, de andra barnen typ så alltså, men om oh, du kan inte leka med det där för det är ju för tjejer, typ, så här. Och han bara men förå jag tycker att den är fin typ och fortsatte liksom eller så här att något år senare skulle min syra köpa nya gympaskor till honom och nu, var det, nu behövde han ju gympaskor men han går fram till liksom ett par typ så här rosa ballerinas med svin mycket glitter och bara Men mamma jag vill, jag vill ha de här för att de är så himla fina Och nu var det ju inte den typen av skor han skulle ha ändå Men att min syrra kom på sig själv men var tvungen att så här, ursäkta Men du såhär, nu, nu ska vi köpa gympaskor liksom Du behöver skor som du kan leka i, det här är kanske lite mer fin skor, Men hon försökte utan att säga till honom att så här, men du kanske inte kan ha de här skorna ändå säga det till honom. För att hon visste så här att han kommer gå till förskolan och så kommer det liksom någon att säga att så här, men du det där är ju skor varför har du det typ? Mm. Uh, sådär. Uh, och det, jag tycker att det är så himla fascinerande för att det är ju ganska uppenbart att inte barnen själva från början har den uppfattningen att det här är så här för tjejer och för killar utan det är ju så men som i ditt fall liksom. här får ni så här power Rangers tugga in men det är redan bestämt att du tycker om prinsessor Fastän att du inte alls gör det och du har ingen avsikt från början med att säga så här, men det här är för tjejer därför måste jag gilla prinsessor typ mm, exakt nej men det är ju det liksom, inte inte vet man ju liksom själv vad som ska vara till vem liksom, tills någon annan säger det ja men exakt och du vet, så här, och fast ingen kan kanske liksom ju säga så där, exakt vilken stund det var de inne så eller vad som helst som jag kan liksom bara så där, eh, verkligen sätta på liksom så här, ja, men de här stunderna var då liksom jag ansåg att att vi liksom gjorde en ganska tydlig markör liksom vem var vem mm. så så händer det ju liksom hela tiden så småningom eller så här, doktrineras det in liksom vad man ska och ska inte liksom göra utom det är därför just någon leksakskatalog, bara att man börjar titta på den och se. Liksom. Nej men nu går jag tillbaka hit i till bakdelen när det finns bara så här rosa shit liksom, för att det är där jag ska vara. Ja men exakt, man typ hoppar över alla de där sidorna med och det är helt bullshit Exakt, och det är ju helt bullshit. Det är ju bara så här, helt, helt bara shit, liksom när folk säger nej men, alltså de bara tycker om de här sakerna från början. Vet du? Här, jag försökte få dem att leka med barbis. Men sen, Tyckte han bara om svärd och man bara, Men på riktigt att Och det, ja, det är ju sant riktigt och sen också, alltså, det är Eller liksom det att bara du liksom har gjort det inte liksom. Det är ju ett samhälle som säger liksom Något annat Det är ju ja, andra människor som håller på att fostrar ett barn liksom, Från TV till allting liksom. Ja men precis Eller som vi sitter och säger nu liksom, att så här, ja, men, ja, Där längst bak i Katalys gick man och kollade Och sen så tyckte man ju egentligen att vapnen var roligare Men varför tyckte man det Eller såhär Mm. Det är ju för att vi har bestämt att det ska vara kulare Med så här manligt kodade grejer mm. Som vi har bestämt ska vara manligt kodade liksom. att, Och då blir det mycket roligare Än så här löjliga typ Ja, exakt. Det, vara det andra vägen, liksom. ja men exakt det ska ju egentligen inte spela någon roll mm. Alltså så här, Huvudsaken är ju att det är kul Det är väl lite poängen med en leksak, Varför har man en leksak annars? nej ja, exakt det den ska ju bara vara rolig det, ska ju, det är ju ren och skär underhållning liksom. så det är ju så absurt att man bestämmer att så här, Viss underhållning är för vissa Mm, det är fånigt mm. Kommer du ihåg Från din barn att det ska vara en flicka Som actionhjälte Ja, alltså det enda jag hörde är ju Moon. Det, det är så Moon Men det, jag vet inte riktigt alltså, Eller jo, det var nog en actionhjälte För mig uh, Men det är ju inte alls, vi snackar ju inte liksom. De här uh, Rädda världen -personer. Alltså för jag var inte men ja oh, nej ja oh, men jag har Sailor men jag kommer att säga Sailor awesome jag, inte, jag tror inte att vi hade någon Sailor Moon i Japan. Ah, du, du har aldrig sett det Nej jag, okay. nej. jag ska vid, det är i Japan alltså, jag vet vad det är nu men jag ah. tror inte att det fanns när jag var babys alls liksom när jag var ett babys men barn mm. så fanns det nog inte, inte i Finland ännu det gick på tv när jag var liten på månaderna så här mm. på varför, varför är det då liksom viktigt? För i det, det här liksom att vi, vi har nu Star Wars till exempel Den här, den här nyaste Star Wars så, där så är det en kvinnlig huvudkaraktär Och äh, leksaksbutikerna lägger in fram hennes figur, actionfigur De tycker det att det kommer inte att sälja Så då är det ingen idé liksom för att pojkar tycker om actionfigurer Och de vill inte leka actionfigurer Men något som inte ser ut som dom, det vill säga en flicka och det är så himla, alltså det är så ihåligt argument alltså jag blir så förbannad alltså jag blir riktigt riktigt förbannad på det. Men, nej, men flickorna då? Om vi nu ska så här, applicera det mm. argumentet här. Men pojkarna vill inte leka med en, med en kvinnlig actionfigur För de kan inte identifiera sig med det ja Flickorna då? Mm. Så de vill bara per automatik leka med alla manliga actionfigurer För att de kan då, identifiera sig med dem Alltså det är helt alltså, det är ju Ja men, ah, men flickor tycker inte om att leka med actionfigurer Det var okej okay. ja, Nej men jag är ingen prinsessa Nej, Nej okay. men det är så För det är ju ändå så att Leia fanns ju ändå Som figur Det kommer jag ihåg när jag var liten Ja jag kommer inte ihåg uh, För man kunde få henne i flingpaket mm. <laughs> Det är ju så jätteroligt men, Du vet så, här, frukostflingpaket, liksom. ja men frukost flingpaket liksom Om man kan fixa leksaker i dem Så var det när för när episod ett kom, tror jag då var ju inte jätteliten fortfarande Men man kunde ändå få de där figurerna i... Eh, alltså Phantom Menace Hä? Alltså Phantom Menace Star Wars ah. Phantom ah, okay, Ja Okej, jag ville så va? <laughs> ja men precis, nej, men Star Wars-grejerna mm. eh, Så kunde du få de där små figurerna i Fling Baguette. Och då kunde man få Princess Leia Jag tyckte det var skit coolt. Man kunde också få en George Banks Push. Inte lika coolt Nej, inte alls Mm. Men ja Nej, men, Alltså varför tycker du då att det är viktigt Liksom att man har är Liksom flickor som actionhjältar också Eller så här, har just liksom Att leksaker är könsneutrala Det vill säga som helst får leka med dem Varför är det ens viktigt från första början Ja, men alltså det handlar väl om att ge Ge alla en möjlighet att välja På något sätt Att man inte ska sätta den här formen Alltså det är ju Jag har så svårt att se varför man måste så här, Sätta människor i box. Boxar och små, alltså Barn är ju också människor Det är väl det som är problemet att så människor behöver så, Vuxna människor behöver inse att barn också är människor Och inte bara så här blivande vuxna Och att bestämma åt sina barn Vad de ska tycka om och inte tycka om Tycker jag är ganska fruktansvärt För det är ju som att man tar, just, tar ganska mycket rättigheter ifrån barn När man gör det Och och att inte välja då att representera alltså så här, Men välja att plocka bort en karaktär En ganska central karaktär Från en film Där uppenbarligen alla andra Alla andra figurer finns Förutom mm. den Det är ju ganska fruktansvärt alltså så här, För att man det, jag menar, det finns ju ingenting som säger att Inte pojkar alltså så här, Det är ju bara någon som har fått för sig Och troligtvis en man Som har fått för sig att att Men pojke kommer inte vilja leka Med en kvinnlig Docka, actiondocka Och då har man också bestämt Att det är bara pojkar som leker med actionfigurer mm. Och det är ganska, alltså det är ganska Fruktansvärt alltså, ja. Men det är lika illa Att säga att pojkar inte leker med liksom Jag blir såhär Har vi inte kommit längre 2016 Liksom att barn får bestämma själva. Att min, min syster son inte ska kunna gå till förskolan i rosa glittriga ballerinas. Fastän att han tycker att det är skitfint. För att han måste ha skor med typ eldflammor på. Alltså, vilket också är avskolt. Så jag säger inte det liksom. Men att, så här, att han inte ska kunna välja. För att det kommer leda till en konsekvens som gör att han mår dåligt. Och vem är det. Alltså så här, för, för vems skull mår han dåligt. Eller vem är det som orsakar det egentligen. Mm. Det blir lite sådant att alltså, sluta sätta liksom, i en bokstav för att liksom, det hindrar liksom, utvecklingarna, inte bara liksom, barnet som individ, men också liksom, sådär, oss som en grupp. Liksom, sådär, att, men, hur ska vi tänka utanför liksom, våra vägar om man inte liksom, låter oss alls göra det, utan man bara tränger på konceptet med här. det ska du vara för att det är så här du är född, för att det är så här vi alltid gjort saker och ting. Yeah. Och då, att vist att världen förändras hela tiden, men just den här att man man håller så himla mycket fast i vissa saker för det har alltid varit så och det är så tryggt och fint så här och det är så här den här ordningen funkar och man bara men hur ska vi liksom tänka nya barn och hitta på någonting alltså ingenting nytt har någonsin kommit ifrån att vi har liksom hållit oss tillsammans nej men och det här med att det begränsas så himla mycket för så många, alltså det är så, det är inte alla som identifierar sig med att vara man eller kvinna Exakt. eller pojke eller flicka eller ja, alltså, så här, att det finns så mycket mer och att man inte kan se det på något sätt? Att, så här, men, men, det blir ju jättekonstigt. Vadå? För han är häst och du tycker inte att du är varken man eller kvinna. Vad är du då? Men mm. måste jag vara? Alltså, så här, För vem måste jag vara någonting? Exakt. Kan, jag, kan, kan man bara vara? Men det är ju så här, man är alltid någonting för alla andra. Och det ja. är det som sker också. Det är någonting som ska lätta alla andra att på något sätt kunna veta vem hurdan du är. Och bla bla bla. Det är så, och det är, ganska, alltså det är ju ganska istället för att liksom bara så där, acceptera att vi är alla annorlunda för att kunna veta hur den här personen är så måste vi lära känna den människan och faktiskt prata med den och då blir det sådär ja. mm. det är så komplexa strukturer för det är så mycket som man lär alltså, om man bara tittar på alla de här leksakerna så är det så, här, ja men i, i flickleksakshörnan så har vi så här små dammsugare små strykjärn, små strykbräden små diskgrejer små spisar Alltså, allting säger ju bara åt små flickor att såhär, du ska vara hemma och städa och tvätta. Och tycker att det är kul för att vi gör det till en lek nu. Jag, tycker att, alltså, jag tror nog att de kanske tog bort det där. Eller det var någon leksaksföretag som tog bort just fördelningen i katalogen. Mm, jag tror, ja, och i affärerna också. Men jag är inte helt säker vem det var. Men jag tycker att de har liksom så här liten att ta ner på det där. Att, amen. De såg jag bara till kedjan, men när vi växte upp så var det i alla fall så. Ja, men precis, och det säger ju ganska mycket och så här. Mm -hmm. Men det är ju så här nu om man tittar på barnkläder, alltså det så här, senast såg jag en bild på något. Eh, det var någon så här: någon body för typ så här. Men vi snackar liksom bär så, här, det så här typ, typ ett halvår till ett år. Liksom. En sån body som det står I hate my size på. Åh oh, I typ så här, rosa och lila. Man bara, Men alltså, vad? Ursäkta. Alltså, det är, så här, det är så himla konstigt. Och sen, ja men så här. Jo ja, men ni har också lite den så här på alla tryckta tröjor för små sju. Står det så här, ah, Princess, cute girl, bla, bla bla bla bla. Jättegullig, nuttigt, snuttigt Och så, så kommer det till killarna så är det är på så här: cool guy. Uh, och det är så gitarrer, och det är skrivbord, och det är så här. Eld. Ja, yeah, exakt. Alla tv sorta för pojkar har eld på. Mm -hmm. och det är så helt obegripliga om ni bara ja, men Just ordet cool mm. ordet söt eller gullig, vad det betyder och vad man, såhär, när man sätter det För det är ju ändå så här: kläder, barnkläder är ju fortfarande väldigt könsfördelade. Ja, det är det. Vilket också är ett skit. Eller den. Det var också någon artikel jag såg någonstans, um, kan ha varit typ Expressen och Eftonbladet något sånt där, så inte jättepolitlig, men det var någon, jag tror att det var någon mamma som hade skrivit en insändare, hon hade varit typ handlat kläder i, så här, på typ typ matföretag butik liksom, och jämfört en, en t-shirt för, alltså hon hade typ plockat upp en t-shirt för pojkar i åldern 3-4 år och sen gått och hämtat en t-shirt för flickor i åldrandet 8-9 år. Och de var exakt lika stora. Mm. Man bara. Alltså, visst att det kan vara så här, storleksskillnad på kläder. Alltså, men jag är väldigt svårt att tänka mig att en 8-9-årig flicka är lika stor som en 3-4-årig pojke. För att 3-4-åringar är generellt så här, alltså, så här, olika stora. Men inte typ så att det skiljer sig jättemycket då, För då skulle typ en 3-4-årig flicka vara lika stor som en nyfödd bebis typ. då? Ja alltså, alltså alla barn är ju typ samma storlek De kommer typ på det liksom Ja men exakt Eller, inte alla barn men liksom Nej men alla, sådär, alla är, är ju skillnad, olika är kön, storlekar liksom. Men det skiljer ju inte så här att en 3-årig pojke Är ju inte kanske generellt sett jättestor skillnad mot en 3-årig flicka liksom. Det är klart att det kan typ sig lite men... Nej inte det, för guds skull liksom, det är ju helt sjukt Nej, och det finns väl små pojkar, precis som det finns stora pojkar och det finns små flickor, precis som det finns stora flickor. Liksom. Exakt. Är det jättekonstigt? Jättekonstigt. Jag blir så trött på sånt här. Jättetrött <laughs> Det är därför vi tycker att det här, så den här kvinnodagen så ska kunna. Vi sluta med det och bara börja med, med kläder. <laughs> ja, kan vi passa här? Kläder för barn. Ja, men precis. Och kläder för vuxna och kläder för tonåringar. Typ olika stora och det det. kläder ja, och så behöver vi inte bestämma att ja. det ska vara så här om oh, det här är för män och det här är för kvinnor. Kläder för människor. Ja, Och sen en Saker. avdelning för kläder för katter. Ja, förstås. Oh. Hattar för katter och en hatt för ja. hundar. Det ska också finnas. Det måste alltid finnas djurkläder. Så det ska vi kunna börja med denna kvinnodag och där Just så det. så den då på att det är internationella kvinnodagen imorgon Mm. Det, det känns jävligt fett Jag tycker att det är nice Jag är lite ledsen Jag googlade som satan för att hitta någon slags demonstration Finns det inte? Nej, de jobbar inte demonstrationer här Nej. Det kommer vara det är, Jag ska gå på någon föreläsning Och sen på, på kvällen imorgon så Är det någon så här um, Paneldebatt Och i Finland mm. så att vet, alltså, finns det inte heller Någon demonstrationer Oftast på kvinnodagen eller någonting annat speciellt heller för den delen. Men det är <laughs> ju ska få de liksom. och allt sånt här. Så för det sättet så är det så där inte, inte riktigt uh, besides the point. Liksom. Uh, jag hoppas att det här året så blir det bättre än förra om Man faktiskt uh, upprysar liksom, de här problemen som finns och varför man firar kvinnodagen från första början. Och inte liksom sådär: så ah, Titta, här fick jag en ros från min man. man bara, va, va? Men så liksom, vi kan ju så typ recapa lite nästa vecka hur det var. Mm. Så här. Ja, en liten snabb, eh, snabb repris. På. Hur var kvinnodagen? Vad gjorde vi? Exakt. Vad hände? Aa, hur mycket artiklar fick vi läsa? Exakt. Och hur mycket det här så bildade det var på. Jag fick en rosa min man. Ja hur, hur många män Alltså åh, det, här det här är typ det bästa Varje då Varför finns det ingen internationell mansdag Men ha huh, suckers Det finns det men inte firar ni den minnsam För ni bryr er inte om er En annat än när Vi har en egen dag mm. Assholes <laughs> När är ens internationella mansdag Kommer inte sig Den är i november tror jag Ja mm. Kan vara, jag kommer inte ihåg exakt men den är på hösten någon gång. Så vi kan fira den sen i november. Den mm. Men exakt. Den är, nej men så det kommer vi få se. Jag har alltså så många, så många grejer på min Facebook som kommer vara så här, men varför firar vi inte internationella måndagen? Man bara får fri att starta en demonstration på din dag. <laughs> mm. så Så tycker jag det är helt okej okay, liksom. Go for it Ja ah, men kom inte att på våran internationella dag Exakt Och alla, det här nu menar jag Alla får självklart delta i internationella kvinnodagen Tänk inte vara som Men om du ska komma med något jävla internationellt mansskit I do not want it <laughs> Eller kanske sådär Man, man skulle kunna Som sagt liksom påpeka Att det, det finns faktiskt en stor skillnad Med hur man lever sina liv Beroende på vilka kön man blir givet Och om man blir sådär om någon ger dig könet då liksom kvinna så kommer det suga lite, lite mer. Ja. Och det är inte på grund av att en individuell man kränker en utom, eller det, det finns ju de fallen också. För att, men det är ju så en historisk utveckling som har skett och vi är här, vi är här idag. Och det finns ja. en lång väg att gå. Det är väl det som är liksom poängen att, att oftast så brukar män bli kränkt kränkta. Ja liksom ah, men jag, har ju, jag, jag sitter ju inte och dissar jag bara, men men det är liksom alla vi gör det alla vi sitter och dissar sharingar ja, alla vi sitter och disserar exakt också. alla vi sitter och och skapar fortfarande samma jäkla system men som sagt vi håller också på att ändra på det så det skulle det vara att man skulle kanske den här dagen lyssna på någon som har blivit misshandlad av sin man i många år eller liksom psykiskt våld, våld eller vad som helst eller just de här problemen som finns eller just att Nej, hur känns det som flicka när du går ensam på gatan i mörkret liksom och Ja men precis det vore fint. Alltså, jag skulle inte vilja så här om, om, om det är någon man där ute som ändå ska orka lyssna på oss och har lyssnat mm. så här långt. Well done, well done. Och tack så mycket. Nej men om du lyssnar någon liksom kändes det så här att ja men du är ändå typ så här ja, okej okay, men det här känns ju ändå viktigt liksom det bästa du kan göra imorgon eller så här, för alla andra dagar för den delen också men om du nu ska göra någonting imorgon så är det verkligen så här som Rebecka säger att här, lyssna vad du än gör bara lyssna och faktiskt hör vad som sägs för det är också så här provocerande när folk bara ah, men jag lyssnar jag bara men, nej men du, du liksom faktiskt tar inte till dig vad som händer du sitter inte och lyssnar på liksom, de som är kvinnor eller som identifierar som kvinnor eller de problemen du sitter inte och gör det utan du sitter bara och säger att du lyssnar och sen tar du inte in, liksom du, det så här, du hör inte vad som sägs utan det är bara är ni sitter här bara, nej nej men precis och det är så här, ibland så är det liksom det enda som behövs att bli hörd att, att inte få höra, typ få att när, när jag säger till någon typ, så här, men det, det har hänt massor av gånger jag har sagt det till män i min omgivning att här, ja men jag tycker att det är skitjobbigt att gå hem på kvällen. Inte för att jag generellt sett är rädd för att det är mörkt eller sådär. Men för att jag vet att så här, jag är utsatt. Och så kommer det alltid så här, ja men det är jag också. För jag kan typ bli rånad på vägen hem. Men det är, så här man bara, ja det är, det är verkligen fruktansvärt. Alltså så här, ingen ska behöva känna sig otrygg när de går hem. Men det är ett faktum att jag känner mig otrygg för att jag är kvinna och kan bli våldtagen. Och om du som man någon gång bara kunde lyssna på när jag säger att så här. Det här är jobbigt för mig. Utan att komma med ett sådant men det är ju också jobbigt för mig. Så blir det liksom. Alltså, gör det imorgon. Bara så här, ha inte ett mothugg på det. Alltså så här, utan bara, bara lyssna. lyssna. Ja, det, det vore ganska det. skönt. Det skulle vara kul. För en skull. Ja. Eh, Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och tack så, så jättemycket. Att ni har firat kvinnodagen. Som sagt, så lyssnade så faktiskt det där tänkande på så vara. Vad kvinnor är och vad kvinnor får liksom Vad kvinnor får. Eh... Gugla lite. Det är faktiskt också Women's History Month. Exakt. Man kan ju faktiskt läsa om vår gemensamma historia. Eller fråga någon cool kvinna i din omgivning om någonting i deras mm. liv. Alltså bara visa lite intresse. Ja visa lite intresse. Köp ingen jävla blommor. Nej. Det behövs inte. Behövs They inte. will die anyway. Ja exakt. <laughs> Det verkligen behövs blommor mer. Nej. Men ha en jävligt nice eh, internationell kvinnodag. Ät yes. lite tårta eller något. Det är också gött. <laughs> Och kampen fortsätter. It will do. Yes. Tack, Hej då! Tack. Hejdå.